Der er ikke fejlet noget ind under nultegning. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele pas rigtig godt på. Vi til tilbage. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, hvor vi i dag sender en specialudgave i anledning af at det er Danmarks historiens sidste store biddedags fridag, og derfor sender vi ikke det normale Ministertid live debatprogram. I dagens udsendelse har jeg en tidligere politisk redaktør, en tidligere chefredaktør, en politisk kommentator, David Tras. Velkommen til dig. Tak. På vej herind blev du lige spurgt af vores chef, Simon Andersen, om at du havde været, været minister, og, og det kan vi afvise. Men det, der er det specielle i de her specialudgaver, det er, at jeg inviterer også folk ind, der ikke har været minister, men som har været tæt på ministerne. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med, at du i 97 ja. bliver udnævnt til at være politisk redaktør for Jyllandsposten. Hvis vi bare lige får lytterne med ind. Altså, hvad var din baggrund til da, før du bliver udnævnt til politisk redaktør? Jeg havde været journalist-elev, det var man dengang i halvandet år, på Jyllandsposten, og der havde jeg blandt andet været et, et halvt år på christiansborg Redaktionen. Og det var åbenbart gået så godt, at, at det kunne de godt huske. Så har jeg i mellemlæggende periode været, været udlandskorrespondent i fire år i Moskva og så bliver jeg bedt om at komme hjem til at blive, for, at blive, for at blive politisk redaktør på avisen. Så jeg kom altså fra udlandet direkte ind og var, og var, var politisk redaktør, okay. og kunne, altså jeg kunne lide det fra, fra day one. For, og du havde så det halve år her, du var vel også interesseret i med samfundsforhold, og følte du der fuldstændig... Ja, ja, ja. Var du bare on track for day one? Nej, nej, Hvordan er nej, det egentlig, at nej. blive kastet ud i standjob? Altså... Al, al, al, al, al, al, al, som, som du rigtig sagde, har jeg ikke været minister, men, men jeg tænkte lidt, når vi nu skal have analogien her, en minister, der bliver hentet ind udefra. Ja. Du ved, ikke har været i politik, kommer ind i den her, den her vilde verden. Sådan tror jeg lidt, jeg havde det ved at komme ind på Christiansborg oven i købet i rollen som politisk redaktør fra udlandet. Det vil Aha. sige, at jeg havde selvfølgelig fulgt med, men det var jo før internettets tid, så det var lidt vanskeligere dengang. Men, men, men det betød jo, at jeg meget hurtigt skulle oparbejde et, et, et kendskab til de, til de centrale kilder, både i regeringen, men jo også i oppositionen. Aha. Fordi det var altid vigtigt. Hvordan greb du det an? Jeg har altid grebet det an på samme måde. Et råd, jeg fik fra en, en tidligere søndagsredaktør på, på Jyllandsposten, der i tidernes morgen selv havde været øh, politisk redaktør, han sagde til mig, du skal opføre dig på en måde, så ingen ved, hvem du stemmer på, men så de alle sammen tænker, at det kan være, at han stemmer på os. Og tænk, Simon Nomi, når du ved, hvad jeg har lavet efterfølgende, uh -huh. øh, så er det jo interessant, at, at i de der fire år, hvor jeg var politisk redaktør, der tror jeg faktisk, at jeg gjorde det. Jeg uh -huh. tror ikke, nogen af dem vidste hvem jeg stemte på. Jeg kan så jo ikke afsløre, at de to valg, der var i den periode, hvor jeg var der, stemte på to forskellige partier. Så, så, så, så, så gang var jeg heller ikke. Og det var Venstre, og det var Socialdemokratiet. Okay, ja. spændende. Øh, vi skal lige få lytterne med tilbage. I 97. der ja. sidder SR-regering. Ja. Nyhjort har været statsminister siden 93. og har mistet et parti ad gangen først de kristlig i 94, centrum i 96. Ja. Nu er vi i de her fem år, hvor det er nyoprilvede, der sidder ene med ja. SR. Øh, der er folketingsvalg øh, i 98, som sikkert må have været en, øh, en stor ting. Ja, meget dramatisk. Altså valget i 98, øh, og igen her skal vi huske, Nettet var opfundet, men næsten ikke. Så det var papirviserne, og jeg var på Jyllandsposten på det her tidspunkt, og det er et meget, meget, meget tæt valg, hvor vi faktisk sidder og udskyder deadline udskyder deadline til at komme over midnat. Vi har en forsidig version, der hedder uffe vi har en forsidig version, der hedder Nyopvinder, og vi har anden sektion, som var det store valgtillæg, hvor vi også måtte have to forskellige kørende, fordi det var det valg, der var så tæt. Så det var også interessant. Hele opløbet til det betyder Jo optælling på færøerne. Optælling på færøerne, ja. så ventet på. Men, men jo også det at det var jo et billede på, hvor tæt øh, fløjene stod på det her tidspunkt. Så i det, øh, øh, øh, den tid, der gik inden valget kom, og jeg lige var kommet hjem, øh, der var det jo vigtigt på en og samme tidspunkt at op og bære et tæt forhold til den regering, som vi nok de fleste af troede ville tabe, men som uh -huh. endte med at vinde, men også til oppositionen. Så i regeringen betød det jo, når du spurgte mig, hvordan arbejder man sind ind der, ja, det betyder jo, at jeg inviterede mig selv ind hos de to vigtigste, det vil sige ny oppe, Marianne Hjelved, men også de to næstvigtigste, som dengang var Niels var, Helve Petersen fra Det Radikale, der var så udenrigsminister, er. udenrigsminister, og så selvfølgelig Måns Lykketof, der, der, der var finansminister. Og på den anden side, Per Stig Møller, Hans Engel, Uffe Jensen og æ, Anders Fogh Rasmussen. Det var, det, det var jeg nødt til at gå rundt uh -huh. med alle sammen, uh -huh. øhm, fordi... Øh, alle troede, der ville komme et regeringsskifte. Men du havde vel også en position, hvor det var rimelig nemt at slå en dør ind trods alt? Det var det, og, og, og, og det vil jeg sige, øh, øh, på det tidspunkt var Jyllandsposten Danmarks største avis, det var, også, øh, var større, end nogen tv-station eller radiostation havde på det tidspunkt. Så det betød, at man var i en magtfuld position. Så det betød, at hvis jeg ringede, at jeg gerne ville tale med Mogens Lykketoft uden for citat, altså, så blev der fundet plads til, at jeg kunne komme. Så det var gunstigt. Det var nemmere, end hvis jeg havde arbejdet. Jeg husk, jeg sad... At vi, det, lige nede ad gangen, hvor jeg sad, der sad Charlotte Fischer, som var fra det senere det radikale venstre, men arbejdede for... Senior Folketingsmedlem. Ja, senior ja. Folketingsmedlem. Hun arbejdede for Holbæk Hams Venstreblad. Den gang fandtes og en radikal... Præcis. Vis. Og hun sagde altid, hvordan gør du? Og så sagde jeg, det, en fordel at arbejde på en stor avis, Charlotte. Det, det, det, det, det er det, der ligger i det. Ja. Men hvad så med... Altså, dengang... Der var ikke så mange spindoktorer, i stor grad kommer de første med Anders Fogh Rasmussens mm -hmm. regering i 2001. Altså, hvordan var filteret overhovedet mellem. Mellem journalisterne og politikerne? Ja, altså, vi er jo i den her tidlige fase, hvor øh, næsten ligesom jeg startede, der får øh, P.S.D. Møller, som... som leder konservative de konservative, leder, ja. Han får en spindoktor. Det er Niels Krause Kær. Og det er sådan første gang, at de får en sådan rigtig spindoktor. Det er Niels Krause Kær. Over hos Nyup, der sad Peter Mogensen. Øh, nu i dag kendt som politisk kommentator. Han sad der, øh, og der havde, nogle gange var der en hos Løkke Toft, men ikke altid og sådan noget. Så, så, så det, man gjorde dengang det var, at det var meget nemmere at få direkte adgang til, til, til toppolitikere. Jeg havde deres direkte nummer. Altså, jeg havde deres direkte nummer. Ja. Men nogle gange øh, sagde... Det, er det... trods alt også en del journalister, der har i dag, det kan jeg da sige, uh, det, det, der er der siger Det er der, ja. Men, men, men, men, men det var der ikke dengang, det var jo... Det lyder som om det er en for oldtid, men altså, mobiltelefoner fandtes, men de var ikke selv udbredte. Ja. Så det var det nummer, og det man havde brug for. Det var smartphones. smartphone. Nej. Så det, man skulle have fat på, det var, deres, det var deres telefon inde i ministeriet. Ja. Men ellers så ringede jeg til en sekretær, og så øh, ved jeg, hvordan det foregik. Sekretæren havde en stak, hvor hun skrev, øh, hvis det var en kvinde, skrev, det var der for fx hos, hos, hos, hos Motor Løkketov, skrev hun simpelthen bare ned telefonnummer og navn, og så kom der sådan en stak ind, og så tog ministeren og bladrede i den og sagde, okay, hold jer ikke sammen. det bliver i morgen, julemæssig det bliver i dag, og så ringede de tilbage. Uh -huh. Sådan var det dengang. Hvad med, altså man taler meget om det her med øh, partierne, de placerer jo i stort omfang øh, artikler, altså det kan jeg igen, øh, jeg har erfaring sige, ja. det prøver man jo i hvert fald, det lykkes jo også osv. Og Hvordan oplevede du egentlig det der pres fra regeringen og fra oppositionen om at få deres historie i Jyllandsposten? Jamen, det var stort. Øhm, og det var det både øh, for V og K, der ønskede den regering, og for SR, der sad i regering. Øhm, stort. Vi var en stor redaktion. Vi var syv øh, ansatte øh, her blandt mig. Øh, så hver enkelt af journalisterne havde jo tilknytning til forskellige ministerier. Jeg havde så det statsministeriet og finansministeriet. Det var, det var de to, som jeg sådan havde den dengang. Ikke? Øhm, og, og der oplevede man jo, at de, de prøvede. Men jeg var meget imod det. Altså, jeg, jeg var imod det. Jeg fandt så sidenhen ud, at mine, mange af de journalister var på relationen. De var ikke så meget imod det, som, som, som jeg var. Så, så de gik bare udenom om. om så det, mig. du troede var spændende og originale idéer? Det var, og ikke altid, det var ikke altid spændende og originale ideer. jeg kunne sidenhen finde ud af. For eksempel, at en politiker satte til mig godt, tog den, godt i bragt den står Jeg havde jo talt med et ekstra om det på et tidspunkt, så kom den i. Men, men, men det gjorde man jo, fordi det fyldte kolossalt meget, hvis man kom på forsiden af Jyllandsposten. Øhm, solohistorier -historie, solo øh, på forsiden af Jyllandsposten en tirsdag morgen, så røg den jo næsten altid direkte i radioavisen om morgenen i TV-avisen om aftenen uh -huh. og tv 2 om aftenen. Så det betød virkelig meget at få en historie i en avis uh -huh. dengang. Det, uh -huh. også, det var også betydningsfuldt i dag, men det var meget mere betydningsfuldt øh, dengang. Så derfor havde din de en at de kom med historier. Øh, og det kunne jo være politiske udspil. Øh, det kunne også være noget, hvor man ville generere en en modpart eksempelvis det kunne være forskellige ting de kom de kom øh, gående med øh, altså lad mig øh, jeg, jeg tænker jeg på en, på en, på en konkret historie, som, som er meget interessant om, hvordan man egentlig samarbejdet er. Ja, vi er altså tilbage efter valget 1998. I, i dagene lige derefter. Uh -huh. Der sker der jo det, at de konservative de bliver halveret. Det er et katastrofevalg. De går fra 27 til 16 mandater, ja. yes. Og de troede lige, de skulle i regeringen. Det kommer punkt 1. kommer ikke i regeringen. De bliver halveret hele aften natten med. Der tror Per Stig Møller, som er, som er politisk leder af partiet, end ikke han bliver valgt i Folketinget. Han ender så med at komme ind på et, det sidste tillægsmandat, som de konservativ for, at ryger ind i den kreds, han stillede op i. Bare for at sige, hvor dramatisk det var. Inden da, der havde der jo været hele kampen mellem Hans Engel og Per Sti Møller. De lå i ruiner det her parti, og derfor de blev valveret jo. Øhm, og så, øh, så ringer øh, Per Sti Møller til mig og siger, øh, jeg trækker mig. Men, men det kunne han jo godt sige til mig midt på dagen, uden det kom ud dengang, for det skulle så stå i Jyllandsposten næste dag. Men, sagde han så, og, og den får du, men ring lige klokken kl. kvart i 10 i aften, fordi jeg har en bedre historie. Jeg har en bedre historie, sagde han så. Det er alligevel svært at forestille sig med en bedre historie. Hvordan kunne jeg gøre den her historie bedre? Øhm, og det blev så til en af de bedste forestillighistorie, jeg selv lavede, mens jeg var på Jyllandsposten, fordi kvart i 10, der ringede han og sagde, du skal lige vide, at øh, den store klovn her, altså ham selv, jeg har faktisk udmanøveret hans engel. Der er blevet flertal i gruppen for, at hans engel også er blevet fældet som gruppeformand. Så nu havde vi historien næste dag, der hedder Piers og Møller Hans engel med. Og så er det mig, der ringer til hans engel. Og om, om fortæller ham det. Ja, og fortæller ham det. Og han vidste ikke. Og, og det var jo sådan et. et det, det er bare for at sige, her er du inde i, at man skal. Prøv lige at, ja, å, at er, tage os ind i ja. sådan en opregning. Du ringer til hans ting. Ja, og han er i perlehumør, fordi han, vil godt ved, han, har for, han ved godt, at han stiger styr og ryger. Så han tror måske, at nu skal og, han til at. Ja, selvfølgelig gør han det. Det kan være, at han skal til igen, og hans comeback du efter. Ja, yeah. hed, Eller en og, alt, af det Han være, kan hans producerer kan have han kan sidde bagved. Og så fortæller jeg ham det, og så er der, at han er jo meget talende menneske, men her var der lige et øjeblik, hvor han ikke vidste og så sagde han, han havde ingen kommentarer. Og, og, og så stod den jo der næste morgen, og vi holdt den hele næste morgen, bare for at sige, hvordan det var dengang. Uh -huh. Jeg sad på kontor sammen med Helle Ip, i dag er politisk redaktør på Børsen. Ja, var hun var på Jyllandsposten også. Ja. den gang Og Helle øh, var gift med Bent Vindom. Øh, Som der, er politisk redaktør på Bergenske. Præcis, og dengang var han politisk journalist på, på Bergenske. Og jeg kan se, at han kommer ind for at hente hende derude på aftenen, og Helle sidder der og siger, vi har en skidegod historie i morgen, Bent. Den bliver du træt af, når du får den første at vide når vi er kommet hjem, og er gået i trykken, for det kunne man jo sige dengang. Og ja. så var der jo en hel dag, hvor de andre viser var bagud. Ja. Sådan var det dengang. Men den her historie, det er bare for at sige, blev jeg spundet, ja, af PSD, men det var fandme også en god historie. Aha. Så der var jo et samarbejde mellem, mellem, mellem, i det her tilfælde, PSD Møller og mig, som var gunstigt. Hvorfor havde PSD Møller og jeg så et så godt øh, forhold, og det havde vi i mange, mange år? Det havde vi, fordi et andet træk, jeg altid har brugt, når jeg arbejder som politisk journalist, det er, at jeg sørger for, øh, eller sørger for at være hos. Øh, Folk, både når det gik dem godt, og når det gik dem dårligt. Ja. Når man er der, når det går dem dårligt, som det for eksempel gjorde, da Per Stig jo så falder. Han troede, han var færdig. Og så, som og så, som og så blev han, så han uden at Det glemte Per jo ikke, at jeg havde været der, dengang han troede, han var færdig. Uh -huh. øhm, så det betyder det er sådan en måde, man kan oparbejde et, et, et, et godt forhold til en, til en politiker gennem mange år. Men det var altså det, der skete i den her situation, og det var jo super spændende. at, at, at, at næsten være involveret i, ja, ja. det er jo det vigtige ved at være politisk kommentator, politisk journalist, politisk redaktør. Det er, du er meget tæt på, men du er dog ikke derinde. Men du er så tæt på, at du kan komme. At ja, det dog, føles nogle gange som. Du er dog eller? ikke derinde. Jeg kan ja. huske, da jeg startede den allerførste dag, da jeg blev vist rundt, da jeg var praktikant af journalist -elev på Jyllandsposten. Det var det Michael Ulvemann, senere spindoktor for Anders Fogh Rasmussen, og både da han var statsminister og da han var NATO's generalsekretær. Han, han var leder af den politiske redaktion på, på Jyllandsposten dengang. Han gik sådan en tur rundt på Christiansborg for at vise mig rundt, og så gik vi. Så gik vi der, hvor nogle forskellige journalister havde kontor, lige nedenunder statsministeriet. Altså fysisk lige nedenunder ja, ja. statsministeriet. Og så sagde Michael, at hvis det er en rigtig dårlig dag, så går vi herned, og så snakker vi med nogle af de journalister her, så kan vi skrive kilder tæt på statsministeriet. <laughs> og ikke andet, fysisk tæt på statsministeriet. Nu fortæller du et eksempel på, at, at du sådan bliver spundet til noget, der bliver en fantastisk forsider ja. og sådan noget. Hvad med det omvendte? Altså, har du fortrængt det? Eller? Ja, jeg tror, at, at, at, at de fleste af os, inklusiv mig, er ret gode til at fortrænge de gange, hvor vi blev, hvor vi blev snørret. Men, men, men altså, jeg, jeg, jeg, jeg kan komme med et eksempel, hvor der engang var et medieforlig. Altså, det er jo ikke et af de største forli på Christiansborg, men det var et det dog et et medie. Det var et af dem, der får mest omtale i medierne. Ja, sjovt nok. Men det skulle laves, og der har jeg fået øh, at vide, at det er en, der har lavet en aftale den søndag aften. Og så ringer jeg til, det var altså SR-regeringen, der sad, og det var, og de lavede det sammen med blandt andet SF, og der var medieoverførende Åge Fransen, mm -hmm. en stor person i SF i mange år. Og, og så ringer jeg til Åge Fransen og siger, jeg forstår at det her, det er på plads. Og jeg havde fået det videre af én kilde, men man skulle have to. Og så siger Åge, nej, det passer ikke. Og så, det var en forsidig story, som så trak af i sidste øjeblik, fordi det ikke passede. Men det passede. Altså, det var indgået. Aha. Men Åge løg for mig. Og det betød, at jeg aldrig igen havde tiltro til, hvad O.F. sagde til mig. Fordi han deciderede løg. Der er jo mange måder, man kan sige. Hvad skulle han have gjort? Øh, han skulle enten ikke have taget telefonen. Det havde Aha. været smart af ham. Ja, øh, Men da nu han havde kommenteret det? Øh, så, så skulle han ikke. have sagt, at det har jeg ingen kommentar til. Aha. Så kunne jeg jo stadigvæk have skrevet storm, så han havde sagt det. Ja. Fordi han ikke havde afvist det. Ja. Så, så, så, så der er et samspil der mellem journalist og, og, og, og, og, og, og politikere, som er meget vigtigt. Det er der må ikke være tale om, efter min mening, direkte løgne, fordi så mister man fortroligheden. Og det, er, det felt, jeg har arbejdet i, der som politisk analytiker, kommentator, redaktør og chefredaktør sidenhen, det er et rum, der kræver, at du tror på hinanden. Mhm. Og, og jeg også anerkender selvfølgelig, at det er ikke sikkert, du kan svare på det spørgsmål med alle mulige årsager, det, det giver sig selv. Men, men der skal være en sikkerhed for, at det, vi siger til hinanden, eller ikke siger til hinanden, det er sandt. David Træs, jeg vil gerne tilbage til forholdet mellem dig som øh, politisk redaktør og regeringen, altså SR. Nyrup, Lykketoft, hjælved ja. LV. Ja. Toppen er poppen i ja. dansk politik øh, på det her tidspunkt. Altså, øh, hvor tæt kan man overhovedet komme på sådan nogle topministre? Altså, jeg mener, der er jo mm. en kæmpe forskel på at være Per Stig Møller, vi talte om før, mm. som er leder af et større oppositionsparti, men dog jo har, kan man sige, tid i lange baner, ja. hvis man nu skal være ærlig øh, over for, for lytterne. Og så pludselig så bliver, sidder de der i toppen af regeringen, og... De har jo travlt på en helt anden måde, ja. og de ved jo også, at de er vigtige på en ja. helt anden måde. Altså, ja, altså for det, hvad for en relation øh, kan man overhovedet bygge øh, øh, op der? Altså, jeg vil sige, at, øh, at jeg har været begunstiget af at have meget tætte forhold til øh, nogle vigtige politikere, ikke til ja. alle, men til, men til nogen for eksempel. Håndy og præsident Marianne Hjelved, Ja, Så var, var det for var helt centralt siger, på det ja. tidspunkt. Og, og hvordan får man det? Ja, det starter jo med at man gør sig selv interessant på en eller anden måde. Du det, kendte jo, dem ikke på forhånd. Kendte dem overhovedet Nej. på forhånd. Jo, Marianne havde jeg mødt nogen gange, fordi hun havde været. Hun var jo økonomiminister. Ja. Men, men tillod sig jo at være engageret i, hvad hun havde lyst til. Så der var for eksempel, mens jeg var måske korrespondent, var, var der en forsvarskommission, der skulle komme med et forslag til et nyt forsvarsforlig, ligesom i dag, han er sagt. Men det ja. kunne man også dengang, der var en ny verden. Den nye verden var bare en anden, end det, vi har i dag. Det var det, man glædede sig Præcis. til. Og det var ja. selvfølgelig, selvfølgelig i men Marianne var bare med. Det var, sådan var hun jo nogle gange. Så derfor havde jeg mødt hende et par gange. Men den måde, jeg sådan ellers gjorde det på, det er, at man går til kilder lidt nede i partiet for eksempel folketingsmedlemmer, der er skuffet over, at de ikke er blevet ministre. Det er de bedste kilder, der findes øh, at starte med. Det er en vidunderlig kilde, fordi de er jo sure. øh, Og især jo tættere, det det lige sket på, at der har været ministerudnævnelser. Det er en eller anden person, ikke? Er det er den bedste kilde, der findes. Bedste kilde, der findes overhovedet. Og så får du lavet en historie, der er kritisk over for regeringen indefra. Men der bliver ikke fortalt, hvem det er. Men i partiet ved de nok godt, det er nok ham eller hende. Eller ja. de, her, de, de har nogle mistænkte. De har nogle mistænkte ikke? Og så laver dem nogle gange, og så tænker... Nyop, for eksempel. Ah, nu må jeg sgu hellere have fat i ham der, David. Fordi, øh, hvad er det for noget? Så, ja, ja. så jeg gør mig... Jeg, jeg gør, at han får øje på mig. Det er jo sådan set måde, jeg arbejder på. Og, øhm, og, og så får man et første møde. Og så er det jo ikke sikkert, at man svinger. Det, det, det kan jo godt være, at man ikke gør. Men, men det gjorde jeg med, med, med Nyop. Det gjorde jeg også med, med, med Hjelved. Jeg kunne som du jo kender bedre end de fleste. Fordi jeg har, har så været i folketingsgruppen med og så videre. Så videre. Ja, øh, hun... Øh, Altså, hun var jo en utrolig magtfuld nummer to i den her regering. Uh -huh. Altså, det var hun jo. Øhm, utrolig magtfuld, utrolig dygtig. Øhm, og så sidder vi gang og, og, og, og, og snakker sammen, og så det noget, jeg vil forsøge at få ud af hende. Og så, øh, og så prøver jeg det der tricks med at rose hende. Altså, for et eller andet. Det var også godt, det du har med god tale. Et eller andet, den stil. Og så kigger hun bare over på mig. Øh, så sagde hun, det der, det... Det hopper jeg ikke på, David, sige hun så. Og så siger jeg, at jeg har altid prøvet, så altså for nu at igen, så siger jeg, jeg har altid troet, at det der med, med, med slestale og billig portvin, det, det hjælper. Og så sagde hun bare nej, og så kiggede hun op over sine briller, som hun typisk gjorde, med en god flaske whisky, derved <laughs> Og det var jo sådan, at, at så kunne jeg mærke, okay, så har vi en... Uh, nu kan vi godt tale sammen, ikke? Uh, selvom jeg havde prøvet mit i trick der med at ja, ja, det hopper ja. hun ikke på. Så, så oparbejder man jo et forhold i den forstand, at, at jeg vil sige, at i, i de år, hvor jeg var politisk redaktør, der talte jeg med Marianne enten ind på hendes kontor eller i telefonen, øhm, altså hver uge. Øhm, og, og, og det, kunne være, det kunne godt være et telefonopkald kl. 23.30, hun ringede til mig, øh, den slags fordi tager hun ja, tid. Hun arbejdede sent. Ja, hun havde tid, ikke? Der sad hun ikke. var kendt i det radikale ja. Venstres spagland for, at hun svarede på mails fra medlemmerne efter midnat. Ja. Så satte hun så en time der og, øh, og gik så, så, så hende havde jeg fx på den måde, jeg havde også et rigtig godt forhold til Lars Nielsen, som var den radikale, hvad skal man sige, første spindoktor, vil jeg uh -huh. næsten kalde det, ikke? på nogenlunde samme tidspunkt. Uh, han arbejdede for partiet, ikke for Marianne direkte, men, men, men den vej i igennem ja. øhm, fik jeg et, et, et godt... Så, så det er sådan, det foregår. Og, og, og så kan de jo nogle gange gå videre, end som så, med, øh, med, øh, med Lykketoft, som jeg starter med at have et gigantisk sammenstød med. Det vil jeg altså, lige at forestille Fortæl. dig. Jeg har lige startet på Christiansborg, og, og, og, øhm, og så siger... Og han var meget magtfuld finansminister. Det var lige. han, ja. Det var han. han har allerede været finansminister jo i fire-fem år på det her tidspunkt, og han, han var kongen af han blev kaldt første minister. Uh -huh. det var hans det var, hans, det var så indtil han kaldte man ham første minister, Og, øhm, og søndagsredaktøren på Jyllands Posten siger, at vi skal lave et portræt af ham fordi ham, der sad der før dig, der politisk redaktør, han var fuldstændig i lommen på Lykkesoft. Nu skal vi lige vise hvor skabet står henne. Lav et portræt ring rundt, hvem er han? Og der havde jeg endnu ikke mødt Lykkesoft. Og jeg laver det her portræt, der hedder første ministeren, så for siden af Jyllands Posten og indbliksektion, som det hed dengang, en meget vigtig dagsordenssættende sektion i Dansk Presse på det tidspunkt. Og det var så kritikere, der fortalte om, hvor magtfuld og, og magt hervællisk kan var og alt det her. Og så kommer jeg det er billedet, de fleste faktisk har. Hvor Præcis, billede. ja. Og så kommer jeg gående, der hvor vi havde vores kontor, Jyllandsposten hvor i Proviantgården, og så går man jo så igennem øh, Proviantgården hen imod øh, det gamle Christiansborg. Og lige der, hvor de, de mødes, det er indgangen ind til bagindgangen ind til finansministeriet, altså ikke hovedindgangen, man ser den bagindgangen. Og der kommer Lykketoft så gående. Og så sker der det, som der nogle gange sker med meget magtfulde politikere, at de danner den der, det der omvendte V Du ved, ministeren går forrest. Lige bag ham de to vigtigste, han har med at gøre, så de næstvigtigste vigtigste og så tredje så bliver sådan lidt, Aha. ligesom det er krig, du kommer der, ikke? Den får Aha. fremskuddet. Og så lige der, jeg det kommer... Det er noget, de lærer ved mig. jeg tror jeg, det er noget, de lærer, jer, ja. Fordi lige jeg kan bare, så kigger Løkketoft hen på mig, og så kigger han på ham, der så ved siden af og så siger jeg, den anden der, ja, det er David Træs. Og så kunne jeg bare se, at han, han kunne have slået mig ihjel der på stedet. Ikke? Uh -huh. Det gjorde han så ikke, og det egentlig vil jeg bare sige, at så oparbejder vi øh, et, et, et sted tættere samarbejde. Der, Hvordan der, kommer man igen efter sådan en situation? Ja, det gør man. Øh, ved, øh, det, det er jo et interessant spørgsmål. Hvordan kommer så igen, når man har fået en så skæv start? Uh -huh. Fordi jeg var jo, der faldt op og brugt med, at jeg ikke kendt systemet. Jeg var ikke klar over, at det var muligvis ikke den kloge, der gå i kampen ved den første dag. Altså vel? Oh. for han kunne jo godt sige til nogle af de andre ministerer, der taler ikke med ham der. Han er en kæmpe idiot. Ikke? Han forstår ingenting og sådan noget. Så hvad gør man så? Så går man til Sles tale. Og på det her tidspunkt, der havde Lykketoft og regeringen arrangeret noget, der hed Danmark som foregangsland, som ikke interesserede nogen som helst oh. i om verden. Vel? Men, men så tænker jeg, stort interview med Lykketoft om Danmark som foregangslæg. Så var sådan en fremskrivning. Ja, eller Ja, det var sådan noget, ikke? som finansministeriet gør. Hvad nu hvis, og, og, og, og vi vidte, hvad er bedste til det her, hvis resten af verden var det også, så, så kunne se, hvor gode det hele kunne være. Ikke? Grøn og grøn, alt det der. Ikke? Og, og så laver jeg et stort interview med Løgtoft, som han jo var utrolig glad for. Fordi der fik han jo så udlagt teksten, og jeg siger til min redaktør, det er altså derfor, jeg laver det. Nu skal jeg tilbage. Du har mig i fælden med at skrive det her ondskabsbulte portræt af ham. Nu må du hjælpe mig på det tilbage igen. Og det vil jeg sige, det hjælp. For de fleste politikere kan i sagens natur, det vil du sikkert ikke genkende til, godt lige et interview, hvor de ligefrem får lov til at folde sig ud om det, de interesserer sig mest for. Uden at der er en, der siger, ja. det er jo noget lort. Ja. Eller det hænger ja. jo ikke sammen og får det aldrig igennem. Men et venligt interview. Så det gjorde jeg. Og så oparbejder Løkketoft og jeg et, et, et, et, et virkelig godt forhold, der, der, kan man sige, senere hen bliver problematisk. Alt den store, når vi faktisk bliver private venner, er den omvej, at min hustru, som også er journalist, og Lykketofts hustru, som også er journalist, startede med at være venner. Og så ses vi faktisk øh, privat også. Det er, det er første gang, at jeg får ja, det her problem. jeg ja, ja, fortæl om det er, det. er det mens, du er politisk redaktør, eller er det først senere, når du ja, bliver det, chefredaktør det, for en, for en række det, aviser? Ja, det er da jeg er chefredaktør. Um, bare lige en ja. det. Hvordan forholder man sig til det? Ja, det er svært. Um, det er virkelig svært. Um, um, fordi man kommer ind som politisk journalist, og så har man jo rene hænder. Uh -huh. Jeg er i agttageren. Jeg er ligeglad med, om de ene eller de andre vinder. Ja. Jeg er bare for at fortælle, hvad der sker. Og hvis du laver en fejl, så skriver jeg om det, men, men hvis du laver noget godt i morgen, så skriver jeg om det Og Jeg gør det samme om alle muligt Det er vægten. Det der er ikke nogen. Jeg er bare en neutral jagt her. Sådan Aha. starter man. Ja. Og sådan tænker man. Sådan tror jeg, de fleste tror, at de er hele livet. Og pludselig gen... sidder du og spiser kalveste i Måns. Yes, hjemme hos Måns. Ja. Øhm, så er det jo indviklet og besværligt, fordi så kan man jo ikke undgå sådan en aften og komme til at tale på en anden måde, end, end, end man ville gøre, hvis man sad inde på ministerkontoret. Det giver jo sig selv. Æ, der er en, en anden relation, der er lang tid, der bliver alkohol på, alt det her. Ikke også. Æm, så først prøver jeg sådan set på at holde det lidt hemmeligt, så ingen skal vide det. Ikke? Ja. Men, men, men, men, men de finder jo ud af det. De, en, hvem er de? Jamen, nogle af de andre politikere. En, en anden historie fra samme periode, jeg godt kan fortælle nu det er, at på et tidspunkt, der hvor Nyrup lige... Jeg får et tæt forhold til Nyrup også. Og, ja. og Nyrup øhm, er, er tæt på at falde som formand for Socialdemokratiet. Han falder, i to, han falder som statsminister i 1 og ja. som formand i to. Ja. Så vi har begyndelsen så, så, af det nye tusind. Ja, og jeg ser fra Tøj på informationen på det tidspunkt. Jeg, ja. jeg har et meget tæt forhold til, til Nyrup. Og, øhm, og så er der en... Øhm, og han, han tilbyder mig. Øhm, Nyrup tilbyder mig et job. Øhm, men jeg siger nej til dem. Øhm, og, og, og så... Øhm, så skriver jeg en leder, fordi Rits bjærgor, som er udlændingoverfører, Hun kritiserer Nyhedskurset. Det var sådan en del af den her destabiliseringskamp der var. Uh -huh. Og så meget berømt. Meget berømt. Og hun, og hun øh, kommer som en noget forslag til hvad der skal ske. Og så skriver jeg en leder, der er meget kritisk over for øh, at øh, har Rit egentlig nogensinde øh, selv kommet med et rigtigt forslag. Den der, der den der typiske kritik, der var her ja, Rit, du, ja. du kritiserer bare, man kommer ikke med noget selv. Så ringer Rit, og hende havde jeg ikke tæt forhold til, det. men så ringer Rit og siger, at ja, det er Rit. Øhm, har du tid til en frokost? Ja, det er jo en god idé. Ja, jeg har bestilt bord kl. 1 i morgen på Café Nikolajk også. Og okay. Vi møder kl. Altså, det, sådan var Rit. Det var ikke et, et forslag, det var, det var aftalt. Og jeg kommer så derhen næste der, og jeg er her talt lidt nervøs, ikke? for de Og så kommer vi ind der, og så, er, så sidder vi der i café Nikolai, den ligger i café kirke midt i København, ikke? Hun sidder der, og hun har menukortet fremme, og så siger hun så til tjeneren, at ja, vi skal have det og det. Så hun bestilte også hvad vi skulle have, ikke? Og så siger hun, og så og så siger hun, ja, David, du skrev en her leder. Øhm, og det forstår jeg godt, du gjorde, fordi du jo lige blevet tilbudt et job hos Paul, og så synes du jo du skyldte Paul øh, det. Øhm, var det sådan det var, sagde hun så. Og så sagde nej, det er fint, sagde hun så bare. Nu skal vi heller ikke snakke mere om det. Men hun markerede at hun vidste alt. Aha. Og, og det var et skræmmende, intimiderende øjeblik, fordi hvad ved hun så ellers? Ja. Altså, hvad ved, hun, ved hun alt? Hvor fanden vidste hun det derfra? Aha. Jeg troede, det var noget, Paul bare havde spurgt mig om. Så det er sådan et eksempel på, at man skal bare vide, hvis man er i de her, og det ved du jo også som i den grad, som en, der har været politiker også i et parti med indre magtkamp, som alle partier jo har på forskellige tidspunkter, at de der knive, de er overalt. Og der kan man altså godt som politisk redaktør blive involveret i dem, Aha. være en spiller Aha. i dem. Ja, hvis vi lige binder sløjfen med, med Lykketoft-situationen. Ja. Altså, var du, så, så du må virkelig også vende med ham under valget i 5, ja. hvor han er formand for Socialdemokratiet. Ja. Hvordan forholder du dig til det? Øhm, da er jeg jo ikke... Øh, da er jeg freelance. Øh, journalist på Der det det, er du okay. freelance, ja, ja. freelance. Du er mellem chefredaktørstillinger? Ja, jeg er mellem, jeg er mellem to chefredaktørstillinger. Så altså der var jeg jo sådan nogenlunde fri. Øh, og der var jeg ganske tæt på, på Lykketoft i den her øh, situation, også som en uformel øh, rådgiver. Okay. Øhm, og det er jo mægtigt interessant, fordi, øh, fordi der er jo lavet en film om det. Ja, altså, øh, hvor man... Øh, hvor man er flue øh, øh, på øh, væggen. Øh, ja, på med væg. få af Lykketoft. Ja, ikke? om Lykketoft. Der er en film ja, om kun Lykketoft. Ja, ja. Lykketoft-finale, ja, eller ja. sådan der. Ja, hvor de, er, hvor, hvor de ved alt, som de siger. Men, men altså, hvad de ikke vidste, for eksempel... Ja. Jeg ved ikke, hvad de ellers ikke vidste, men for eksempel var jeg og en anden, som jeg, hvis navnet jeg ikke vil nævne, nu er man en meget kendt dansk journalist, der også var med. Øhm, øh, vi, øh, vi, øh, vi var altså hele tiden med også, bare for at sige, at, at selv, altså selv, ja, ja, så selv når man laver en film, hvor vi ser det hele, for at sige, så ser man ikke det hele. Altså, altså, altså, altså, Stor... vores rådgivning ja. foregik i andre rum, end det, der blev vist. Så, så det gjorde jeg. Der, var jeg, der var jeg tæt på i sådan i en forstand. Og her er der noget, der er sjovt, fordi langt senere, Simon og Miel, som er sikkert kom ind på, det så stiller jeg jo selv op for Socialdemokratiet. Ja, ja. Og her har jeg jo altid tænkt, hvad nu, hvis Mogens havde vundet det valg? Ja og blevet statsminister. Ja. Var, jeg så, var jeg så blevet hævet ind der? Måske. Jeg har ikke sagt det til mig. Du ved, sådan siger folk jo ikke. Uh -huh. men, men, men det har jeg da altid tænkt over. Du ved, en af de der situationer. Hvad nu, hvis det var sket? Uh -huh. øh, var jeg så blevet hævet ind der som minister? Det kunne godt have været. Men det kan også godt være, at det ikke ville have sket. Men det, det, det sådan lå lidt, uh -huh. tror jeg opfattede jeg. Øh, men det kan jo være min forfængelighed. Det kan være, at han aldrig tænkte, tænkt det. Men, men op, jeg tænkte det. Men apropos det, du siger med, at øh, journalister siger, at øh, du siger, journalister de skal altid øh, sørge for, at politikere tror, at man overvejer stemme for ja, deres parti, ja, ja. så skal politiske ledere jo også altid sørge for, at alle omkring dem, både deres egne politikere og ja. andre, ja. de tror at de er potentielle ja. til alle mulige poster. Ja, naturligvis. fordi så vil man jo gøre hvad som helst. Ja, præcis. Ja, nogen vil i hvert fald. Eller Mange vil. Mange vil. Ja. Ja. Det, det giver sig selv, ja. øhm, at det er, en, det, det er en måde at agere i, i det her, fordi, for, for, fordi det der, øh, jeg går jo fra, at vi er inde på det her ikke, Simon Møller, altså, jeg går jo fra, at jeg, at jeg selv siger, at jeg ja, er i hvert fald min egen optik helt neutral i akt her uden nogen holdninger. Uh -huh. Så bevæger jeg mig hen og bliver serfreaktør politisk kommentator hvor jeg begynder at mene noget. Altså, du ved, den politiske analytiker eller den politiske journalist er jo ligeglad med, om topskatten stiger eller falder. Men, men beskriver bare, at nogen mener det ene, nogen mener det andet. Hvorfor, det går det, i den her retning. Ja, ja, ja, det går ja. i den retning, og hvorfor endte det nu, som det endte? Ja. Det, er, det er den politiske ja, analytiker. Ja. Kommentatoren siger jo, det er asocialt, at topskatten skal væk, eller det er en rigtig god idé, fordi ja. så, falder, så stiger arbejdsstyrken. Du ved, man, ja, ja. man begynder at have holdninger til det. Og, og der kan jeg jo begynde at mærke, at jeg kan ikke befri mig fra... Også at have holdninger. Jeg kan ikke længere bare være, øh, være iagtageren, der, der kigger på. En af mine absolute yndlingsforfattere, det er den amerikanske Paul Auster, han beskriver øh, en, i en af sine bøger en hovedperson, som, øh, som har været aktivist på universitetet, men som nu er blevet altså under 68, altså under Vietnam. Nu skal han så være journalist, og så finder han ud af, at man kan ikke være begge dele. Man kan ikke både være den, der kaster stenen øh, igennem vinduet og starter revolutionen, og den, der står ved siden af, og beskriver, at det sker. Man er enten eller. Enten kaster du stenen, eller også beskriver du, hvad der foregår. Nogle gange, så når man i en situation, hvor man har lyst til både at kaste stenen og beskrive det. Og, og det er lidt, lidt, lidt akavet, og derfor, så, derfor finder jeg jo også ud af på et tidspunkt, at det er svært for mig at være helt neutral. Altså forsøge at have den rolle engang imellem. Det vender vi tilbage til om lidt. Men først, David Trask, kunne jeg godt tænke mig at vende, når der er indre magtkampe i ja. partier eller i en regering, altså hvis vi tager SR-regeringen her i slutningen af dens levetid, ja. der er der jo mange kampe om udlændingepolitik. Du var lige lidt inde på det med Rit Bjergård. Øh, også mellem SR. Og Man kan mærke spænding socialdemokratiet ved at køre træt. Man kan mærke, at de radikale kan mærke, at der er en eller anden ny morgenluft, der er på vej. De kan ja. ikke rigtig finde ud af, hvad det er, men de kan godt... Pludselig, der er et eller andet i grøde. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg sad selv i det radikale Venstres øh, valgudvalg i 1. Der var du ikke længere politisk redaktør, du var du chefredaktør ja. med information. Ja. så altså, vi sad jo... Altså, det var, det, lyder, det var meget småt, ikke? Det var Hjelved vestager og øh, Lars Nielsen, mig og en til, eller sådan noget, vi var virkelig få, ikke? Og vi sad hver morgen og snakkede om... Vi skal bare sørge for at vinde nok mandater, fordi ja. de der socialdemokrater, det de kommer aldrig til at ske. Nej, nej. Altså, hele det der indre magtkampe, hvordan bliver man spændt for, og hvordan undgår man at blive en part i nogle af de der magtkampe? Altså, øh, og kan man det? Øh, nogle gange kan man godt. Altså, nogle gange kan man faktisk godt øh, gå rundt på Christiansbrores gang, gange i et parti, øh, der har indre spændinger, og tale med begge sider. Mm -hmm. øh, og begge sider faktisk er fortroelige over for hinanden. Ja. Det, det, det er jo den meget gunstige situation, som journalist, når det lykkes. Andre ja. gange så tænker den ene side, nej, jeg tror han er på den han går lige direkte hen og fortæller hvad jeg har sagt, eller sådan noget. Så det, det, det kan da komme en, en, en, en mistanke om, at det er det, der sker. prøve at tage et billede her på den her situation, der var i Socialdemokratiet i 2000. Øh, er der jo euroafstemning? Øh, og, og man er jo begyndt i Socialdemokratiet at tænke på, at Nyhavn kan ikke sidde for evigt, og hvis vi taber valget, så skal han jo væk. Så hvem skal til? Og en, som nyopkører i spil på det her tidspunkt, som en mulig afløser, det er Henrik Dam Kristensen ja. Og Henrik Dam Kristensen som var en meget populær minister på det her tidspunkt, han bliver så bedt om at stå i spidsen for Eurovalgkampen. Og det irriterer jo de andre, det vil sige Frank jensen og Svend Augenfløjen, fløjen Fordi hvis det nu bliver en succes... Så kan højrefløjen beholde magten så, skal de beholde ja. også. så derfor er de faktisk ikke særlig ivrig for, at det skal blive til en succes. Ikke fordi de ikke gerne vil have euroen, tror jeg, men fordi de vil ikke have hans sejren. Det er jo et interessant billede på politik, Aha. at man offrer den store, som man synes er vigtig kamp for at, få, for at komme ind i den fælles mønd i Europa, fordi man ikke vil have, at den politiker, som er sat i spidsen for, det skal få en succes. Og det ender jo som bekendt med, at, at det bliver en fiasko. Det, den falder ved folkeafstemningen, siger ja. danskerne vender tommelen ned, og de vil ikke have den der. Og så inde på selve valgfesten, som det hedder jo, <laughs> inden for Christiansborg, <laughs> der øh, står jeg så hen i Barn sammen med Svend Augen og, og, og Frank Jensen og Jakob Busti, som han hed dengang. Og det også det, ja, ja, Og nogle andre. Og de er perlehumør. Altså, de er simpelthen ikke... Jeg har aldrig set dem bedre humør. Og så kommer Henrik som gående forbi, som lige, lige også. Og så siger Svend, særligt nu afdøde Svend Augen med store, med høj stemme, Dead man walking, siger han simpelthen. Dead man walking. Og det hører han jo Han var jo dead man walking, det uh -huh. vidste så. Han uh -huh. kom jo aldrig op igen og blev øh, en, som man tænkte øh, skulle blive formand. Ja, faktisk. Han var jo tårning, lidt i spil i ja, men, men, men der var han jo, fordi han havde prøvet det nederlag, turde han jo ikke. Det... Ville i hvert fald ikke. ikke. Jeg, øh, ja. Man kan gå tilbage og lytte det ja. afsnit, vi har ja. i ministertid med, ja. med Henrik Damm, der, hvor han fortæller meget indkomse ja. i sine overvejelser. Altså. Nå, men det var en for sige, så, så stod jeg der sammen med dem, og så blev jeg jo, så kan jeg bare huske, at, at, at de så Henrik Damm, så jeg taler med ham noget, noget tid efter, så du stod jo der grinede sammen med dem, og jeg kan ikke huske, om jeg stod og grinede, det, øh, det gjorde jeg måske, for det var jo en sjov, det var jo en oplevelse, ja, ja. og det kan godt være, at jeg har grinet, og det var jo ikke pænt af mig i givet fald. Og Men, det er heller ikke så strategisk. Nej, det var det ikke, For så skulle jeg vinde ham tilbage. Det er jo bare sådan en, ja. en dynamik, der går der, ja. at nu tænker han, han er på deres... Så skulle han også have et flot portræt. skulle han også have et flot portræt. Må jeg fortælle en historie, som også er meget sjov, som også er også fra den her periode, yeah. hvor, hvor, hvor, hvor betændt det er, og, og, og hvor selv bitte små detaljer kan blive, kan blive, kan blive voldsomme. Yeah. Frank Jensen og Jan Trøjborg er så altså på et tidspunkt de to, som var mest inde som kronprinserne, der skulle tage over, hvis han over Nyrup måtte, måtte, ja. måtte, måtte falde. Og derfor laver vi sådan en, det er på et tidspunkt hvor nyer helt nede i kulkælderen, øh, og vi laver sådan en, en artikel om de her to. Og så laver vi en grafik til, og det er mig, der laver den teksten til grafikken, hvor der sådan plus og minus er ved de her to kandidater. Og den skriver jeg så øh, plus og minus, og så sender jeg den ind til en kollega, Ulla Østergaard, øh, siden mange år redaktør på TV2, men jeg sender den ind til hende, for at tjekke lige, om det er OK. Uh -huh. Og hun sender den tilbage og siger OK. Og jeg lægger så ikke mærke til, at hun i parentes under, under Jan Trøjborg har skrevet, han er også den flotteste. Han den flotteste. De ryger så i avisen. Nej. Jo, de ryger i avisen med, i mit navn. <laughs> altså, øh, bortset fra parenteserne blev fjernet, så det er den eneste, den her der, der, grafiker gør, at jeg fjerner parenteserne. Så der står, han er den øh, smukkeste. Det sådan, det var. Han den smukkeste. Og så møder jeg Frank på gangen næste dag. Og, og det er han ja. virkelig sur over. Og han siger... Altså, og han var jo ellers kendt som smukke, ja, <laughs> han siger, det kan da ikke være rigtigt. Hvorfor synes du, at Janne er... Og ja, der havde jeg ikke læst det endnu. Hvorfor synes du, at han er smukkere end mig? Det kan jeg, at jeg, mener, at jeg heller ikke, sagde, som det står her. Og han var virkelig sur for tørnet. Og det viser jo også noget om, at forfængeligheden i politik, men også, at han sikkert har tænkt, der har siddet folk, og de har jo ikke givet det, interesseres for, hvor de stod i politisk, men det er da rigtigt nok. Jan han er, er den anden, der er egentlig smukkere end den anden. Så, så vi, altså, det skal man jo huske på. Altid i politik, der er de ja. meget store linjer, og så er der de små lag, der handler om at positionere Aha. sig i et parti. Så her bliver han vred over den her øh, fejl, jeg Hvis vi lige går ud for, ud for det der parti, SR er forholdet ja. mellem dem. Ja. blev du spundet ind i sådan en regeringsparti? Øh, altså, for min egen tid i regering, så ja. vil jeg sige, at... Øh, nogle gange, så kunne vi da godt mærke, hvor kilderne var, og ja. de var i andre regeringspartier, er det ja. ved at sige. Ikke? Ja. Altså, det må du da også have oplevet på en eller anden plan. Ja, altså, øhm, hvis man ikke kan få gode nok kilder hos statsministerpartiet, det vil sige hos statsministeren, ja. så man kan få hul igennem der, så skal man Apropos den måde, jeg sagde på, hvordan jeg nu, hvordan, hvordan, hvad gør man, når man ikke man gør sig interessant ja, på andre ja, områder. Ja. Og det, man gør inter interessant på, det er selvfølgelig, at man går til de andre partier, der sidder i regeringen, de mindre partier, der sidder i regeringen, især hvis der er mere end et, det er en dejlig situation, så går man til et af de andre, og så får man sagt noget kritisk om regeringschefen. Uh -huh. øh, det, det, det skaber også interesse ja, hos ja, regeringschefen. Ja. Øh, så vil han eller hun tale med, med, tale med en. Men, men, men ja, det bliver man. Og, og, og, og mit, øh, og det er jo, det er jo sjovt, øh, øh, sådan bagefter tænkte på, men, men altså, gang SR-regeringen var der i 90'erne, jeg var politisk redaktør, øhm, der syntes i hvert fald socialdemokraterne, at jeg var meget stemt over for radikale. Og i virkeligheden var du politisk tættere på socialdemokraterne? Ja, måske. Måske. Det måske, måske ja. det, det ligger der omkring. Ja. Altså, jeg er jo sådan et SR-menneske, i virkeligheden verden, ja. Og jeg havde et virkelig godt forhold til Marianne Hjelved. Hun er jo, som du også ved, hvis, hvis hun kan lide en, så er det, så er det, så er det en, en, en dejlig person at kende, og hun er dygtig alt det der. Så ja, jeg talte meget med dem, og, og, og blev givetvis også selv udsat for Sleks tale og Billy Portvin, som jeg hoppede på. Den sidste ting øh, i forhold til det her, inden vi springer videre frem i historien, mm. det er, er at der er to ting, som får Christiansborg til at ryste, ja. og det er rokader og ja. valgrygter. Ja. Altså, øh, hvordan var det dengang? Altså i dag, så går journalisternes internet Twitter jo i, i selvsvind ja. og i branden og sådan noget sker. Hvordan foregik det egentlig dengang? Øhm, datidens Twitter øh, må have været det, vi kaldte det runde bord i, i det kafeterie på Christiansborg, der hedder Brydelsen, eller hed Brydelsen som ligger på anden salen, anden salen. På den røde gang, ja, som folk kender fra sig en borgne. Ja, ned mod statsministeriet, og så hen imod de fineste udvalg og alt det der. Yes. Ja, ja, og de store partier. Der, inde i den her cirkel, der sad vi, journalisterne, og spiste frokost sammen. På tværs af medier. På tværs af medier. Og der foregik nogle af de her diskussioner, dengang vil jeg sige. Og der kunne også komme og sætte sig en minister, eller en partileder, eller en vigtig person i et parti, og sætte sig i den her kreds, fordi vedkommende vil sige noget, der skulle ud til alle på én gang. Så altså, i stedet for at gå ud og have et budskab, jeg gerne vil have ud. Ikke? Men jeg vil dog sige, lige præcis sådan noget med, hvornår bliver valget udskrevet. Øh, altså, det var lige så hemmeligheds den dengang, som nu. Altså, jeg kan dog huske i forbindelse med valgudskrivelsen i 2001, at der fik jeg, en, der fik jeg en, et, et, et opkald fra, fra, fra Toft, der var udenrigsminister på det tidspunkt, og ja. sige, at, at, at hvis du er i øvrigt ved at planlægge din ferie, så uden så, så så uden de her, de her datoer, der tror jeg du skal på ferie. Okay, så, så vidste jeg, at vi var der af, hvor det så også endte med at blive. Ja. Øhm, og hvorfor fortæller han mig det? Det var selvfølgelig, fordi han gav mig en oplysning, som var nyttig for mig, og så skyldte jeg. Ja. Altså, sådan er det jo ja, ja, ja, ja. Og Så skylder man ellers, for det var meget nyttig nyttige oplysninger få, planlægningsmæssigt aha, aha. Og sådan noget. Ikke? Men altså, jeg tænker også, jeg kan huske, at øh, sådan en lidt mærkelig ting fra jeg selv var aktiv i politik, ja. det var, at øh, nogle gange kunne jeg jo læse, at der var politiske øh, analytikere og kommentatorer, som meget ivrigt skrev, at der var øh, nogle af vores øh, partifælder, som vi overvejede at gøre til minister. Ja, ja. Og øh, jeg ved jo, hvem vi talte om. Ja. Øh, og nogle af dem, der nogle gange blev nemt, de var aldrig et spil. Nej. Og jeg tænker, øh, der må jo være et vist pres for at, at blive nævnt, eller er det fordi, man bare kan lide vedkommende, eller hvordan det foregår Æ, og sådan noget? Det, det, Jeg kommer jo an på, hvad der er sket i en eller anden. Det kunne være, at jeg kunne jo godt finde på at skrive, at det ville være en god idé, hvis X blev minister. Ja, det er jo noget andet, end at sige, at partiet siger, at går over og ja, siger ja, det, det, det. Det typisk jeg, står ikke. Hvis, hvis jeg bare siger, jeg synes, det var en klog, vi de gør sådan og ja, der, ja. eller skiljer af med ham der, eller hende der. Ikke? Det er én ting, men, men, men det kan jo også godt være meget vel af det her ofte tilfælde, at det er den person, der ikke er minister på nuværende tidspunkt, der siger til dig, jeg havde en, en rigtig god samtale med min partilederflæden, da jeg blev det indtryk af, at Ja, okay. Næste gang, der, der, der, der, der peger pilen på mig. Ikke? Sådan kan det sagtens være. Og, og så er altså en, der bringer sig selv i spil, for nu at sige det, som det er. Det er, det er ikke en, en, en, en ukendt ting, at, at det foregår, at man får sådan noget at vide. Den eneste, man jo typisk ikke får det at vide af som journalist, det er, er statsministeren. Ikke? Han siger at jeg går og den eller den. Det er jo ikke et tilfælde. Og mit indtryk er jo, at, at, at, at, at i, i alle partier, så er det nogle gange, at partilerne helt alene men, men i hvert fald er det højst en eller en mere, der er med til den slags diskussioner. På et tidspunkt bevæger du der væk fra en række chefredaktørjobs jobs og bliver sådan mere en fri kommentator. Ja. Øhm. Jeg vil sige, hvordan bliver du mødt anderledes af politikerne, når du bliver kommentator, end når du er politisk redaktør og chefredaktør? Ja, altså, når du er chefredaktør og politisk journalist, så ved du jo, at du er hos en, en, en, en politiker med det henblik, at det skal blive til en historie på et eller andet tidspunkt. Det ligger jo i korten. Ja. Enten da jeg er direkte aktiv politisk redaktør-journalist, så er det mig selv, der skriver det med eller får en på redaktionen, så jeg gør at jeg ser, at det er lidt det samme, jeg siger, at jeg har hørt hvad med at ringe til ham der, eller sådan, ja. stil. sådan en Så er det dig, stil. der ringer og siger, at de skal jo på portræt af en <laughs> minister, der bliver stegt så. <laughs> ja, ja, ja. sådan. noget den stil, ikke? Og det er sådan en rolle. Når du bliver politisk kommentator, så er du jo pludselig... I, i, i, det er jo en meget mærkelig øh, rolle, Simon Emil, fordi... Man er jo ikke valgt til noget, og folk kunne i princippet være ligeglade med, hvad jeg mente om topskatten, eller hvad det nu var for nemt, der, der var den, øh. dagens diskussion. Men, men folk hører jo efter. Blandt andet hører de jo efter mig, fordi at jeg, jeg står der, mens politikerne er i gang med noget andet. Så er det nu mig, der har ordet. Ja. Øh, så derfor at, betyder det jo noget. Man bliver en aktør på en eller anden måde. Man skal ikke overdrive sin rolle, men man er en aktør øh, i diskussionerne af, hvad, der er, hvad, hvad vi diskuterer, fordi uh -huh. man har spaltepladser, radiotider, tv-tider. Og fordi der er udsætning til, at du var på Jyllandsposten i slutningen af 90'erne, ja. nu er medier overalt og hele tiden. Præcis, og, ja. Og, og, og, og, og, og jeg beslutter mig simpelthen bare for, da jeg, det det er jo efter, jeg kommer hjem fra, jeg har været USA-korrespondent i en overræk, så kommer jeg hjem igen. Det 10 år siden. Og så beslutter jeg mig at for få mig for, med, med forbillede i nogle amerikanske øh, politiske kommentatorer, at det er det, jeg vil være nu. Uh -huh. Og det vil sige, at jeg opfører mig bare som om, jeg er seriefredaktør. kommenterer hvad jeg har lyst til. Og, og det signerede mange. Hvad fanden? Jeg stod der altid på ekstrabladet side 2, øh, du ved, Paul Madsen. Altså, hvorfor skal David Trast nu? Men nu skal han igen sige noget om et eller andet. Og, ja, tak skal du have så om. reklamerer du mig for, øh, for mig en gang mere, for jeg ja. skriver, at jeg har noget. Men jeg sagde engang til Paul, hvorfor skal du? Hvorfor skal vi være på dig? Ja, siger, direktør, ja, for, jeg sagde han er så. Jamen det er da lige meget. Altså, det, det, du er jo ikke valgt til det, altså, jeg, jeg folket i hvert fald, mere Ej. end jeg er i, mit, i min egen ret. Så jeg beslutter mig for at, at, at bare stå i egen ret, og så bliver man jo mere og mere politiker uden at være det. Aha. Øhm, og, og jeg tænker, at, at for mange, øh, det er vist ikke nogen hemmelighed, men for mange politikere er man jo, hvad fanden diller, altså, hvorfor skal han, hvorfor skal, altså han er jo ikke valgt til noget, den idiot, ikke? Og alligevel står han der og bræger, om, om det er en god idé, at topskatten skal op eller ned, eller om øh, flygtningepolitikken skal være sådan eller sådan, men, men, men, men jeg valgte at gøre det og, øh, og det, og det var jeg glad for mange år. Men det vil jo typisk være sådan, at forskellige former for politikere, vi have forskellige holdninger til det. Altså dem, der er på ja. vej op eller svært ved at komme frem, de vil jo synes, du tager mediepladsen. Nogle af dem, der er højere op, de synes, det er rart, der er nogen, der udlægger teksten, i stedet ja. for at de behøver at være ja. fjernsynet hele ja. tiden. Ikke? Ja. Altså. Så der er sådan et dilemma, men... Der er et stort dilemma i det her, og, og, og lad os nu også blive konkrete her. Altså, altså, venskaber og, og folk, man lærer at kende. Når man nu har været ja. i så lang tid det det. i det her område, som jeg har været, så er der jo folk, man, man, man mødte, for lang tid siden, og man blev venner med, den dengang de ingenting var, og pludselig bliver det til meget. Så lad mig give et meget konkret eksempel. Din tidligere formand i Liberal Alliance, Anders Samuelsen, han kommer ind i Folketinget for Radikale Venstre, fordi Radikale Venstre har den politik, at, hvad hedder det? Man kalder stedfortræderen ind, når en bliver minister. Så evner Nielsen, bliver udpeget til minister, og så kommer Anders ind, og Anders havde fået, øh, jeg husker ikke præcis antal stemmer, men, men det var i hvert fald færre. Jeg kan om... sige 188, men Jamen, det... det skifter lidt for fortælling til altså, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald huske, at jeg skriver et portræt af ham, han kommer ind, hvor jeg skriver, at han, er, øh, han må være det eneste øh, folketingsmedlem, der har færre stemmer, end der er medlem af folketinget. Det kan okay, huske, så kan det være, at det ja. er færre. Og, og, og det kommer han ind til mig og skælder mig ud over, det er jo fandme urimeligt at sige. Sig og det var det, det ene den, den årsag. Så anyways, vi svinger sgu meget godt, og det gør vi stadigvæk. Så sent, som for et par uger siden sidder vi og får en øl på havnen i, i ballen på Samsø eksempelvis. Altså, men, men alligevel, og det ved du jo også, har han og jeg har jo haft store offentlige sammenstød. Aha. Meget voldsomme, vil jeg sige. Så der har vi jo sådan en mærkelig situation af, at man både kender en godt og kan lide en. Og fordi vi har fælles venner, så mødes vi også nogle gange til bryllup, den slags ikke også, i alt det her forløb. Vi er ikke, det er ikke kun os to, der mødes, men, men, men der er sådan noget. Så, så, så der har vi jo en, en særlig situation, fordi der er det store drama med jer, øh, da I kommer i regeringen og jeg er velkendt, <trykker> af, af, af lytterne. Det her stort drama, der, øh, der pågår her. Og, og der er jeg jo skiftevis tæt på ham og langt fra ham. Øh, og og og, og, og jeg tænker, at han kunne bruge mig, fordi han kunne sådan... Hvis han mente det modsatte af mig, så ville der være rigtig mange liberale alliancevælgere, der vil sige et, et tak, ikke også sætte den idiot på plads, ikke? Så han kunne også spejle sig det men samtidig, samtidig så talte vi jo sammen øh, undervejs. Så det var et, et, et, et billede på et, et, et kompliceret, indviklet øh, relation, man har, når man er politisk kommentator og politiker. Men du fik jo så også den øh, særlige vinkel på det, at du jo et par gange i, i løbet af, af, af 2000-tallet har forsøgt... en øh, ja, gang forsøgte du bare at blive Social Ukraines ja, uden at blive at det. det. Ja. Øh, så jeg husker ja, ikke. Og den ja. anden gang blev du det, man kom så ikke i Folketinget. Nej. Så på den måde, så var det jo meget sådan... Selvom du selv siger, om det er SR eller whatever, ja. altså, så var der måske mange politikere, der tænkte, at David Trass, han er jo socialdemokrat. Ja. Så alt, hvad du blev sagt, blev pludselig set igennem en ø, prisma af, ja. at det er Socialdemokratiets pressetjeneste ja. i virkeligheden, der ja. er i gang med at udtale sig ja, ja. Og det var jeg jo altid op imod. Hvordan oplevede du det? Altså Oplevede du det meget konkret også? Altså, at, så ud over det, der lige foregik på sociale medier og så videre... Ja, ja. Altså, al, altså, øhm, og, og, og det interessante er, i sådan en situation, og det lyder heldigt, men, men når man nu er i den rolle, at jeg havde stillet op, eller jeg vil sige, det var mest det, at jeg stillede op i 2005, tror jeg det var, uden at blive kandidat. Ja. Det, det, det, det, det skadede mig mere end at jeg i 2019 rent faktisk var kandidat, fordi der var det som om, der var det, den sag. Der vidste, der vidste, der vidste folk, folk gør de, det, godt, ja, der for det er du afslået 40 gang, den, den anden gang var det mere, og der, der, der kom jeg faktisk sådan fri af det næsten, ikke? Ja. men jo ikke helt, fordi alle politikere vidste det jo godt, og, og, øh, øh, og, og havde den her, den her holdning. Men, men i den periode gør jeg jo faktisk meget ud af øh, ikke at være særlig venlig overfor Socialdemokratiet, men en gang imellem er jeg jo det jo. Og, og, og så, så, kom, øh, så kom den med det samme. Så der arbejder man faktisk på at tænke, at jeg skal, jeg skal modsat, jeg skal være hårdere, og jeg kan huske, da, da Helle Tårning bliver, bliver, bliver formand for Socialdemokratiet. Efter øh, øh, valgnedlaget i, i fem? Ja, så siger, så siger hun jo til mig, at jeg kommer op og drikker en kop kaffe, men så siger hun så, at ja, jeg ved det desværre, du bliver den, der er hårdest ved for du skal jo markere, at, at du ikke er en af os. Så det er to meget professionelt? Det tror meget professionelt, men det var også rigtig nok. I en periode havde jeg brug for det. Men ikke desto mindre er det jo sådan, at det er det jo også i dag at, øh, lad os nu tage, under coronakrisen, dengang, hvor Mette Frederiksen kunne gå på vandet, og 80 procent syntes, hun var fantastisk. Det er få år siden, som Den eneste, der, der ikke sagde det offentligt, det var mig. Fordi hvis jeg havde sagt det offentligt, så havde de sagt, jamen, det var bare, fordi han, han er social, han håber, <tøk> han håber på et eller andet, ikke også. Øh, så derfor er man sådan, i hvert fald jeg, mere tilbageholdende med at rose det parti, at stille op for selv i situationer, hvor, der, hvor alle andre er enige om, at lige nu går det godt. Det er jo nemt nok at gøre det de andre dage, men en eller anden dag, hvor, altså den dag, hvor det de der dage i corona, hvor hun var moder Danmark. Ikke? Uh -huh. Selv da sagde jeg ikke noget, fordi jeg skulle ikke, jeg skulle ikke nyde noget af det. Men når du så nu har været kandidat, mm. altså så er det mere no way back på en eller anden måde, eller hvad? Eller tænker du, det gjorde ikke så meget? Altså, er så, det ikke gjorde Altså, så meget altså, altså øhm, da jeg... Start, jeg starter med at fortælle det her program, at, at, at spindoktorer er ret nye. Ja. Niels Krause Kær, som ja. var som var journalist på Jyllandsposten, bliver den første spindoktor for, for P.S. Møller ja. i 1997, tror jeg det ja. Og, øhm, og det var, altså, det var en, altså det var, han, han krydsede øh, øh, en grænse der, som var utålig for journalister. Det kunne man ikke. Det var, han kunne aldrig komme tilbage. Han skulle denasificeres, hed udtrykket. Og det var, at han skulle ja. være over på journalisthøjskolen i et år, hvor han ikke sagde, at jeg skrev noget, inden vi kunne overveje at tage ham tilbage. Ikke også? Det var sådan, Så kom han på DR? Og jamen, og det var sådan, det var, den, den. det var ja. var dengang. Øhm, øh, I dag må man jo bare sige, at det er ret normalt, Altså, lad mig give et meget aktuelt eksempel, og det er på en måde, fordi jeg vil lyde bitter, men jeg kan høre, at det kommer til at lyde som sådan alligevel. Da jeg stiller op som kandidat for Socialdemokratiet, der giver det sig selv, at jeg ikke længere kan være politisk kommentator på TV2, for eksempel, som jeg var på det tidspunkt. Ja. Det var jo logisk, det var jeg helt enig i. Ja. Da jeg så ikke bliver valgt, så meddeler jeg også selv, at uden nogen har spurgt mig, men jeg meddeler, at nu vil der være to år, hvor jeg ikke kommenterer dansk politik, og det holdt jeg jo ja. der. Og det gjorde for jeg synes det var simpelthen svært. Ja. Men Pernille Skibber er lige blevet ansat som politisk kommentator på, på, på TV2. Æ, altså, jeg sagt dagen efter, han hun trådte ud af Folketinget. Joakim B. Olsen, ø, og så videre. I dag er det meget normalt, det er en bare det, jeg vil sige. I er det meget normalt, men jeg er selv sådan, at jeg synes, det er lidt mærkeligt. Er det en politisering af journalistikken, ja, eller jeg, hvad er det, det er et udtryk for? Ja, og det blev altid forklaret med, at man ved mere, når man har været inde i maskinrummet og alt det der. Det er jo også og rigtigt. Og det er også rigtigt. Øhm, omvendt, så er man jo... Øh, så er man jo også på en eller anden måde en del af... Det er jo nemmere for dig, fordi du har været i så mange partier, havde den her sagt, end ja. derfor mig, der kun, har, der kun har været i et. Jeg ser det fra alle vinkler. Det fra alle vinkler. men altså det altså, Det sagde jeg også til folketingsvalget, at jeg overvejede at stemme på partier i blå, rød og lilla blok. <laughs> ja, det er også rigtigt. Men altså, altså, jeg har det sådan, jeg synes, det var lidt svært. Ja. Fordi øh, omvendt, så... Altså, folk ved jo godt, at jeg nok er der omkring... Og det er jo også deromkring. David Træs, tak fordi du vil være med og gøre os klogere på, hvordan det er at arbejde som politisk redaktør især, men også som chefredaktør og politisk kommentator. Til lytterne kan jeg sige, at allerede på søndag er der almindelig ministertid, hvor det er tidligere fødevareminister Henrik Hø, som er ugens gæst. Tak for i dag og på genhør.